ingat Trumpna minner. Römer ska säga Washington Post. Och där var de måste skrive där idag. I Sverige har de väl inte skrivit någonting om Washington Post, men däremot om om, om han Trumpen skriver de ju nästan varje dag och pratar om USA. Det, det, det är väldigt underligt det där att USA styr så mycket i i världens länder. Ja, framförallt när de har en presedens som inte är riktigt i sin av sinnes förar <skratt> bruk tycker jag. <skratt> ja, man får inte vara Trumpen för det. Nej, det, det är sant. <skratt> <skratt> Washington Post. Öresundsmusiken, Staffanstorps dragspelarklubb. En utav de bättre klubbarna tycker jag, enligt mitt omdöme. Jag är även då nere i Skånetrakten. Eh uh, det är väl lika bra för flyttavs bort till Halland då och hälsa på oss världens bästa dragspelare nämligen uh, Arne Andersson. Ersätt ni har satt fast säkerhetsbältet nu så har hon ja hon har förflyttat ut på startbanan så att det är väl lika bra att uh, säga till piloten att dra igång. Eh uh, här har vi piloten själv Annika Andersson. Speedfire Ja, där fick vi ett spår som heter så mycket som Gudmund Olessons vals. Med eh, fortfarande världens bästa dragspelare Annika Andersson. Men eh, eftersom jag inte har det minsta flygskam i kroppen så tror jag vi ska ta en låt till med, med just Annika Andersson. Och det är sista spåret på den här sedeln. Och nu flyger vi. Men det är samma säkerhetsbälten som gäller så sitt kvar. så det ska det spelas enligt Annika Andersson. Jag kan inte försöka göra om det. Jag kanske har pratat om det tidigare också i något utav mina speldrag att eh, jag hade ju en läge att träffa på Annika Andersson och Annika Bengtsson på eh, möja. Det var väl den 15 september på Spelmänstämman. Eh dessa fantastiska människor, båda Annikorna. Botanica Anders och Annika Bengtson. Lika likaduktiga maskanter båda två. Ja, så där är det. Nu ska vi höra på en utav våra underhållare som inte finns bland oss längre. Och den här pratar om ju naturligtvis Allan Edwall. Eh underhåller i den bemärkelsen att han kanske inte var den största Jussi Björling sångaren. Men vilken underhållare. Vi ska höra på en melodi som heter Mor dansar. I en avto sviten gamla lulekofta dansar det en dam i huset där vi bor. Hon är lycklig tror jag för hon skrattar ofta, denna äldre dam som är min mor. Ingen annan rör sig när min mamma dansar, mannen, barnen, katten, alla tittar på. Flugorna i taket, hela världen stammar, bara mamma rör sig då. I vårt stripen kan man julle kofta dansar nu en dam i himlen där hon bor hon är lycklig tro jag för hon skrattar ofta denna äldre dam som är min mor över dansar alla nedvall. Här ja, är han en liten kort kort stump men också bra. Vilken underhållare och skådespelare jag tänkte på den här rumpnissan la ironia rövadotter. Bland annat Allan Nedvall och Oxson och Viggo Andersson och så rolig när hatten kom över henne. Det blev det kväller. Jag är glad det att Tage Danielsson och Harald Saltforson det är de man saknar. I underhållningen. Jag vet inte om det kommer några speciellt roliga människor efter efter dem. Vad tror du sån ja? Tycker du att det finns några roliga underhållare idag? Ja, det finns väl några, någon annan men inte sådana så att man kommer ihåg dem så man kan namnge dem direkt. Det beror på vad man vill vad man vill ha. Ja, ja ja, ja, jag har inte hittat någon som sticker ut så där. Nej. Det är sant. Alltså jag köpte ju de alla de här Malt Lindeman och Walfrid Lindeman i ja. 12 CD-skivor. Med 12 spår på varje tror jag. <laughs> ja, men det var ett gäng då med Hans och Tage ja. och Kove Löj. Ja, Martin Jörn. Ja. Ja. Magali Takrok och ja, det var nog visst då. Ja men visst var det det. Ja. Margareta Kärbok är det inte hon som står fast staty utanför ja. Jo, Dramaten. Ja. Samma. Samma. Är det, det var väl hon som mintade uttrycket om den här som man bär hem maten också i i fronden. Livsmedel så här bra maten. Ja, vad den till var det? Man kallar kallar ju när med jul på. Jaha. Ja, man kallar inte drammaten. Deras maten. Ja, eller Rolandskälken. <laughs> han kallas Wagner. Det har många namn ja, stacken. Och ja. ja, det är som ett kärt barn. Ja, precis. Vi ska höra på ett par ifrån eh uh, ja jag kan inte garantera att de håller ihop idag men uh, på den här skivan gjorde de. Uh, Theres Blom och Peter Forsell. Eh uh, Theres Blom som dotter till uh, Åke Blom, Blom, en kändis i ja, han var väl världsberömd eller halva jävla i alla fall. Åke Blom, Teres Blom. De var ju ett par då på den tiden, Teres och Peter Forsell. Vi ska höra på en liten eh, fyrkantig låt som heter Ja, fyrkant i beropartig bugg buggdags. Eh, bug, bug, bug eh Teres och Peter, 12th Street Drag. Ja, det är fantastiskt. Therese och Peter Forssell. 12th Street Drag. Har ni fått bugga loss lite grann, om ni kände för det? Uh, ja, nästa låt blir inte något bugg direkt, utan... Vad tänker man på när man hör just den här melodin som kommer? Jag tror det är Jan Malmsjö som ligger nära till hans. Att man tänker på. Men du tänker inte på Tom Jones, nej. Nu har de på Brygge Kaffe utanför. Ja, det är en palllyftare de klarar omkring. <laughs> ah, ja, ja. ja. Det, det vill bara låta dem hålla. Det är bara att gilla läget. Ja, just det är ju Tom Jons. Det är klart att det är. Men Jan Malmsjö gjorde den på svenska. Ja, absolut. Också en bra underhållare. Fortvarande. Jan Malmsjö och så har vi den där med till en person. <laughs> Men detta det vi ska höra nu då, vi ska höra Roland Cedermark himself när han eh, spelar en melodi som heter i original Green Green Grass of Home. Det ska Herje Dahling som bor i Sigtuna. Nummer Roland Sedemark. Green green grass of home. Eh hoppas att vi har Dagmar med och lyssnar nu för nu kommer våra favoriter tänkte jag säga men det är det väl inte. Ja det är i och för sig våra favoriter i NSB eh uh, nämligen dagnaroje vi gillar ortens patrask som kommer upp ifrån Norrland långt upp i norrbotten. Eh uh, vi ska höra på en melodi där eh uh, när de sjunger om ett uh, ett företag som säljer en massa grejer. Eh uh, vi ska höra på ortens patrask när de spelar och sjunger IKEA-visan. Ja här en trygg familje, faren enn det karakar, vårt fru grabbe har Såna problem som andra sport har jeg i tur med tog vi vetten I lægenheten som vi bor er, platsen inte stor för far og son og mor Med en forvarensplats jag tror at vi får ordning i vår ly Köp hemmen på kylla, För att med grejer kunna fylla Jeg tror vi ringde til IKEA. For at få ordning i min tre De lovade att at levererere Om noen dagar eller flere Så jag tog fram min verktygslåda For at den nå grann gjennom la la, la la la la la När hyllene æntligen jeg fikk Var den i delat skikk et fult IKEA-trykk Efter en skru megsel jeg gikk Og kavlade opp mine armene Eh vem nu optimistör som trutte på det här blev det ett stort besvär. Ringde tillbaks till den affär och klagade på ett och annat. Dillarna som inte passar, en massa oeniga tassar. De frästa skruvar är för långa och brädorna på toff för många. Det stämmer ej med katalogen. Ska jag behöva ta fram sågen? Hur vet jag var jag ska för min skam? När brukas på min skam? Ra ra ra ra frågade en expedit vad det för skit har jag gått på en ni. Hon svarade med stor tillit att allt bara var i sin ordning. Hon sa att det är väldigt lätt om hyllan du har mätt att den monteras rätt. Om du gör fel på något sätt så har du tummen mitt i handen. En så vådan fräckt i ter höjden jag var ju duktig i slöjden hade mekano som liten och tillhör av tekniska liten att inte jag skulle klara att några plankor hi uppora felet där hos fabrikanten det sa jag till IKEA tanten sen med till vansinne Hun drev på hyllan var så skriat att den till slut jag rev riktiga oh, vi nervbiblioteket till slut så slängde hon på lurret jag beslutt lyfta aldrig mer beställa några fler bokhyllor med faner bolag som dålig service ger de ska man aldrig mer besvära det enda bättre gaffelslaget jag fick var över huvudet att jag ska ta min möbel Och stoppa upp den i min brasa. Jag kände i alla fickor. Efter en låda med en stickor. Kan hon ha menat något annat. Hon lät ironiskt så förbannat. Hon lät så ironiskt så förbannat. Ikea-visan. Ja, de är både, både roliga och uh, vemodiga emellanåt. Ortens patrask hopa så där gamla män och lyssnare. Vi har ju ortens patrask som favoriter. Eh ett gäng som jag träffade på också på spelmanstämmar på Möja i september. Det var ju gänget som kommer nu. Och det är ju eh vår folklig spelman som är ledare Lennart Östling. Eh han var ju faktiskt slöjdlärare här på Fredrik Adren när han bodde i den, i de här trakterna och så hade han ju ledarskapet för det här gänget här i Handen Brandbergen. Men just nu är han ledare för järnbrukarna i Lellösling som väl bor Botttort. Ja där där där vi har många andra utan radions folk som bor i Fagersta. Skulle jag tro Eh Le Löstling med fiol och järnbrukarna dragspel gitarrer och bas och trummor. Vi ska höra jag hoppas jag att eh uh, uh, Ingebrit är med hoppas jag för hon har ju ofta begärt den här låten. Järnbrukarna spelar en låt som heter All gott och beda. bida en ofta önskad låt ute på spelmansstämmorna. Här var det då Lennart Ästling på fiol och så alla grabbarna i, i järnbruken. Vad sa du det stod att J E R järn J, j E R en järn J E R en järn. ja. brukena ja. järnbrukena. Ja, jo men det det, det är ju alldeles riktigt för då det betyder att man kommer upp ifrån järnvandet Sandvikstrakten Sandviken. Ja ja, det får vara hur du vill med det de spelar ju mycket bra i alla fall. Gammeldans. Vi har ju nästa också det är en tjej som kommer upp ifrån ja upp ifrån härifrån sett så blir det väl rakt västerut över över gränsen upp till Norge. Vi ska hälsa på hos Gudny Dalén och den som har komponerat den här låten, han finns ju inte med oss längre heller, Tage Öster som har komponerat. Melodin heter Noas Noa. godny dalien nock dragspelare idag eller ja dragspelare säger man vill idag det finns ju ingenting som är speciellt för både tjej och kille är det ju dragspelare idag Noah Snowell august kompositör eh ett gäng som jag har spelat med min egen orkester fast Eh herje hade ju sitt eget sin egen orkester talade Jostov om, om den försonjat jag spelade med dem ibland på Mellarsalen. Då var det två gäng som spelade. Innan paus så skulle vi spela fem hambo på raken. Men då var det svettigt. För santliga in, in involverad. Vi ska höra på just Magdeburgarna i en melodi som heter Eh uh, vällingklockan Och när som vällingklockan ringer oss till lördag kvällen i in Ja då blir vårt reng och piga glad och kryper ur sitt skinn och alla genter ska tvätta sig med sopa överallt och stövlarna ska sko i nas som en ny. Stegpapp for opp på landsvegen Med sin lilla lilla vett Där det arm i arm Traska ut i skjumningen Og så kysses det Som det bæst verdt det Som ju alltid den början til kærlighet <tryk> Og når har ro den drager som jag under armen har och låter med lutien flyta lusteligt och klara och se hur jenter där de gluckter bakom varje stugeknut för pigelock det är en jök som lockar jenter ut för upp på landsvägen är mes sillila lilla, lilla vem där han troget går och väntar på kärleken och hitta yr En scharlik där på din utan han klapper Härskar frädas i scharlik as a eh. Och när som görs svin berätteljen jag ulmen drager och då slickar sig om munnen tyvärr varenda rosenknopp jag viskar stordan i krona men det somokar bara ända ett halvståp det är nog lagom på en kväll för två För upp på landsvägen med sin lilla lilla vän Och så drack hon och jag och så drack hon igen Och hon var så snäll och jag kände mig så säll Men ingen kärlek det blev utan vi mutell Mage de Boriana med vällen klockan. Ja det kommer ju ett dragspel där i mitten i alla fall. Och det är ju nödvändigt för om man ska platsa i ett speldrag som du hör i Radiohaning i direkt 985. Med ansvarig utgivare Christer Olénmo. Och så har vi Smålandska Nåskar sjung stoltigt som sitter och jobbar med CD-skivorna här också. Sonja, Marianne, Oskarshan, Jordbro och Karlsson. <laughs> fick jag med allting. Vilken presentation. Jaja. <laughs> ja. ja, ja. Det är bara att gilla läget. Tydligen. <laughs> <laughs> Vi ska eh, spela en liten önskelåt. Från Tore. Sivas på Tore. Och det blir den här låten som... Eh uh, se hur så att vi är hjälpliga att vi ska få med i datorn här. Eh uh, Anita och Dan Inges Amerikansk treskpolka. Nej. Så så kommer direktören tror jag. Ja. Det det är i alla fall amerikansk träskpolka bugg. Antar jag. Det ses så kommun information går. Nej, jag misstänkte det. Med eh Anita och Dan Inges och det var ju naturligtvis Eva Hasse på Torre som som ringde och önskade den. Nu ska vi långt upp till Norrland igen, men är det inte ortens patrask utan är det pepparen som ska få ledsaga oss i midnatt sol över Pajala. Mm.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 Men själva resan är längre? Mycket längre och den resan som jag skulle vilja göra. Du har inte gjort det? Nej, tyvärr. Men det tar vi och gör det tillsammans med önskelåten här då. Ja, men det gör vi. Ja. Det är Östern i Alta som vill höra Lasse Benni. Och han är tillsammans med grönstättarna, var det bland annat. Ja, Erling och Karl. Mm. Vi kan ju höra på den här norska trudelutten som heter Hurtigrutten. Speciellt för Östern i Älta. Lasse Benny till, tillsammans med Erling och Kalle Grönstedt. Lasse Benny med eh, Hurtigrutten. Ska vi ta en låt i alla fall med dagens ego. Där jag har spelat med mig själv ett antal gånger. Försäkt att vara lite rolig här och kallat låten för Falun gånglåt av någon anledning. Det är i alla fall en gånglåt med Laurentius gånger fyra tror jag. Vi tar väl att lyssna på den. Hallå där. Du har väl inte missat att Brandbergs Glasögon ger dig hela 50% rabatt på alla bågar om du köper kompletta glasögon. Och du, det gäller hela november. Så boka tid nu 08 777 25 40 eller gå in på hemsidan brandbergsglasogon.se. Hilal med personal hälsa dig hjärtligt välkommen till Brandbergens glasögon i Brandbergens centrum, din lokala kvalitetsoptiker. Now, Välkomna alla nya och gamla kunder till Västerholminge centrum. Här hittar du det mesta du behöver. Vi har ett centrum i naturlig miljö, nära bussar, pendeltåg och 3 timmars fri parkering. <skratt> Hej. Har du ett företag som ligger i framkant eller vill göra det? Då ska du höras i vår lokala etermedia, Radio Handling Direkt 98,5. Låt folk över hela världen veta vad ditt företag kan och gör. Radio Halinge direkt 98.5. Hörs även på nätet radiohalinge.se Eller till exempel appen TuneIn Radio. Ring oss 070 762 9000. Eller mejla krister at radiohalinge.se Fynda på Radio Halinge direkt. Torsdagar har vi öppet hus mellan 13 och 16 på Markörgatan 2 i handen komma fika och prata med andra lyssnare och lite programledare passa samtidigt på att fylla på vår utförsäljning av cd-skivor och ljudböcker kanonpriser känner hjärtligt välkomna torsdagar 13 till 16 bli medlem i Radio Haninge direkt 250 kr om året som stödjande medlem eller ge en gåva till Radio Haninge direkt använd vårt plusgiro eller swish Plus 0. 4 0 1 8 6 2 7 sträck 2. 4 0 1 8 6 2 7 sträck 2. Eller Swish. 1 2 3 5 6 9 13 65. 1 2 3 5 6 9 1 3 6 5. Vi behöver ditt stöd för att finnas kvar som lokal radio i Haninge. Färdig! Radio Haninge direkt, FM 98.5. Programmet presenteras i samarbete med... J-bil, försäljning, verkstad och reservdelar, Vändelsevägen 49 i handen. Ja! Sörled AB, din lokala leverantör av LED-belysning, för industri och kontor. Läs mer på vår hemsida, sirled.se ja! Port 73, ditt köpcentrum i Haninge. Ja! Engla himlen, kaffe till leksaker och presenter vid biblioteket i Västerhålinge centrum. Trehuset i Tyrese AB, Grönlundsvägen 3 i Sorunda. FM 985 Radio Hålinge direkt. Ja så det kan bli <laughs> Där fick vi en knockout polka Med Gunnar Karlssons kvartett Från Jämtland Knockout polka ja, ja. Som jag sa åt Sonja alldeles nyss Det, det är bara en kille kvar i Gunnar Karlssons gäng På inspelningen här Och det är han som spelar kontrabass Och han är ju ja, Fit for fight, han är ute och spelar Än idag, han är väl bortåt ja, mellan 85 och 90 i alla fall. Men eh, de andra tre, de har lämnat in Åke Norlander och, och Gunnar Karlsson och bror själv på computer. De har alla lämnat in. Jag roade det, var ju det vi konstaterade de borde förvarna tycker jag att de har planerat för en att att ge sig iväg. Så man fick vara lite beredd. Mattan mm. så där. Är det. Men alla, alla försöker att göra så gott de kan för att nå sin väg tillsammans. Ja, för att komma över till nästa låt. Vittsigt. Ja, mycket. <laughs> Absolut. Eh, uh, Greta Sundström som också är en fantastisk i sig på dragspel. Både sång och musik. Spelar för oss inne i dejro och lite annorlunda Lågnar socker också som just i den här låten som om du någonsin kommer fram till samarkand mm. Mm. När jag vaknar dig solisten så läm tomhet Gjennom fønstret som stod øppet kom en vind. Alla sommarns ljus og dofter kunde nå meg. mig i kudden så jeg avtrykk av din kinn. Og jeg visste det i samme stund jeg vaknet At det hent det som vi talat om ibland Og jag önskar at du får alt det du saknar Om du någonsin Kommer fram til en Samarkand Jeg gikk ut Og hele sommaren Var meg næra Allting levde nu Og livet Var et lån Jeg forsøkte Jag visste du var långt långt här ifrån Och jag kanske grät för var klara Men jag hoppas att du når dit drömmarna man blir för dig var aldrig jag kan vara Om du nomsin kommer fram till samer kan fåglar sjungar humlor surrar runt om kring mig Och i gräset nå er dagen enda klar Fast jeg sakner deg Så skadar ingenting meg Allt du gett meg Har jeg enda alltid kvar som en blomma i min hand allt det vackraste så långt din längtan för dig om du nåmse mig kom när fram till sa Ja där hade vi Greta Åländskan, Greta Sönström Om du någonsin Kommer fram till Samarkand Det var ju det då Försöka ta sig fram Så gott det går Ja vad hade vi kommit fram till då Bröderna tryck Bröderna tryck Bröderna tryck ja. ifrån Töreboda De Existerar väl inte som grupp längre ja, i alla fall tror jag inte de uto spelar så mycket. Vi ska höra berödna trikka kompanjera Syran Eleonore som ska få sjunga. Och just nu så i mitten på ja snart i mitten på en mörka november så är det väl inte så mycket av det här lovtitten förstås men roligt att höra Eleonore sjunga i alla fall. Shine. Eleonore i hög form i bröderna Tricks gäng. Shine. Jag gick dit undan. Ehm ja, det ska det ska vara lite fart annars så somnar man till och det är kanske skönt skönt att sova lite också i mörka november. Men ja, bara det kommer lite snö så blir det ljusare eller vad sa du sånia? Ja, hon ska vara snö. Ja, det får gärna vara lite snö först advent också för det är så trevligt och roligare utom. Ja, det är välkomma kanske. Ja, det snöar det ju idag men det, mm. är, det är, är ingenting inte... som ligger kvar. Nej, tack och lov. Än det är för tidigt än. Ja. Men halt kan det bli. På morgonqvist. Jag är jättehalt. Mm. Vi ska ta en liten önskelåt. Det är Runar Hagman som eh uh, kollade med med Sonja här via SMS om man kunde få höra en låt. Eh uh, ja vad, vad vi valde eh uh, Rune ville ha Bengtsfors dragspelsklubb och ha någon anledning. För någon anledning. Det kan vara någon anledning god ja, som någon. Precis. Eh uh, jag tror vi vill låta Bengtsfors ljudhals på för Runear Hagman bland annat. En melodie som heter Tröndebrud Hon står där som brud Med blomster i skruv Jag fylldes med Med mod och sorg Med linje Kambaljer i Sin bukett Hon till tjejs rar Och så när Hon tackar sin far før tiden som var Og klæmme når du var mitt svar Når jeg ser deg, da kan jeg forstå At himmel blir tomt når du drar Så danser hun sin brudevals Med sin arm og makens hals Vi bilder ringen kring det nye de gifte far et lykkelig brune far. Men saknad jeg står og ser når du går og kinden det faller en tål Følger med blikken den vackraste brun med krona av veljande skru I høstyrans glans en roska kjør fram og brunhåret lennar sin fæd Ditt klingande skratte viser meg du lykkene skal finne Så krammer hun sin ekta man Nu har drømmen blivit sant En liten kyss hun får Og ser på sin far En lykkelig brudet far Så krammer hun sin ekta man Nu har drømmen blivit en liten kyss hun får Og ser på seg far med lykkelig fru du tar Bengtsfors dragspelsklubb Speciellt for Runar Hagman Her ute i ja. ja, vad er det? Vendelse tror jeg ja Vendelse så som <laughs> ja, så en Britmar i Vändelseö öfret. Det var Västerhaningö öfret. Ja. Ja. Istället för Österhamn så blir det Västerhaningö öfret och Vändelseö öfret. Ja, så har vi ju våran invån som bor i det är Frepplandbyen. Jaha. Mm. Är det många öfret? Ja, det är många öfret. Ja, öfre. <laughs> och vi andra vi får hålla oss i ord. Ja. Ja. Man får vara helt man bara gilla läget. Som vi brukar man säga. Man får vara för det lilla, vet ja. du. Ja. Absolut. Ja. Eh, uh, ja men jag tror vi går tillbaka till Eskil Columbus och grabbarna. Ja. Och nu gäller det gäller ju då den där melodin som Erik Eriksson och hören gjorde populär. Sven Hassmusen har komponerat. Men vi ska höra den med Eskil Columbus och grabbarna. Hambo om bakfoten. Colomb om bakfoten. Med Escel Columbus och grabbarna. Eh, jag var så vad var du sa sån, är det någon som har brukar önska den här? Ja, Lena, som kommer nu. Lena brukar önska den här. Ja. Men då är det väl med med originalet. Ja, det med, med ja, precis. Jag brukar ju alltid höra den med Stenåkersederhök. Mm. Men i, i det här fallet ska vi höra på Öresundsgänget Staffanstorps dragspelsklubb Och det är ledaren för Öresundsgänget Som får sjunga Och det är ju snart dags för det Tända alla lykter När lyktor tänts på andra sidan bron Skvalpet ifrån båtarna på Svaj Står bänken ännu kvar Vid grøna gatan strägg og skrin Med namnet på den älskade Jeg selv har ristet inn Jag vi går bland versta skyld Vid kustens rall Og sier hei til gamle oss Jag vill hans svar Se en måne stiga upp och strö sin guldlevraddu När lyktor på andra sidan bron Jag ser ju som i en dröm billigar Som svevar in i lagom vind från kattegat Jag vill krama en engång en hands och stäv som sveger du och känna sötadoft de brum och gamla soffor. Jag vill stå och speja ut från röras steg. Se et hamn i en lopplig vind i vingar skäl. Följa mossas tysta flykt. Moær je nästtil sina bo Ne en ny du på andra sidan brug Der en migø kan det en som betyr. At man ått lever upp blir du konny Mane mins denørsta hy i en oss i gamma fra. Når man sig seg Att sjømanns livet Er en ojem Man byggs ny Av noen bakhått Bilt på sol När de äldre Lærde be Veta hur Hennes store En gammal maj Føkk med sin fyrtiga Pansjon Det stå på andra sidan bron. En invinvation tycker jag jag haft när Liktor tänds på andra sidan bron med Staffan Stolps musikklubb. Och jag tror till och med att det var kan du hitta konvolutet där sån ja vad heter han ledaren? Jag tror att det ska stå där i Nu är det ju för konvolut, vet du? Ja. Ja, det har jag. Ja. Det ett, jag nämner väl där igen. Total oordning när det gäller mina grejer. Det är svårast att man står i svensk grupp. Jag kan tyvärr inte Nej. läsa dem. Nej, <laughs> men kan jag inte läsa ett annat konvolut? För det stämmer mm. ju liksom inte då. Det blev lite knapare. <laughs> då tror jag vi övergår direkt till Annika Andersson istället. Som ska spela en melodi av Nils Fläcke. Och den här melodin har fått titeln eh, En smitväg mellan Sala och Enköping. Annika Andersson, Silas Linken. Så ska det spelas Efter Sveriges bästa dragspelare Annika Andersson Ja vi har ju en låt som ligger på lut från datorn här Och det är ju Peder i Nynäs som ville ha en speciell polka Men Vi kunde inte Jag kunde inte hitta den det... Ja, nej, det är Pedersen. Nu får jag skön. Det kommer aldrig grela med mig avsen. Men det han ska vara glad att han får någon låt överhuvudtaget. Ja, ja det tycker jag. Ja, absolut. Ja, absolut. Och alla hälsningar må bor i in Nilsaun också. Ja till ja vart dessutom. <laughs> ja ja, ska jag gå väl då? Ja. Nej men det får en bli polka i alla fall. Och det är ju peppan tillsammans med Birgitta Lindqvist. Rallar polka från Västmanland. Vad ja, är sådär. det i stad? Det blir ju läget och knappast blir det något bättre. Det är i alla fall Radiohåling i direkt 985 som du lyssnar på. Om du hade trott något annat. De har nog hört det även. Ja, men det är radion där det händer allt, allt möjligt. Jag tycker det är mycket mycket trivsammare med en radio där det händer saker än att man har det ställt att i manuskript och kom in 3 sekunder från vänster. Det är ju en levande radjor det kan man ju säga. Ja, det måste man ju faktiskt säga <skratt> att ja. ja ja, det där var i alla fall rallarpolka från Bästman någon. <skratt> Hur som helst. Och nu blir det <skratt> Och nu blir det alla nedvall och knappast blir det nu bättre. Establivel inte som man tänkt sig Og ingen annan kan man skylla på och baken har man bakåt fast man vänt sig Og knappar blir det något bättre. Volle sem man om sådans som först skrivet och människor som handlar fint och stopp då verkar livet ens stytt bill och givet och knappar flyr när bättre. Jag har beslutet prompt med denna liv På nu så kvinn folk och travet Och spriten har jag haft som tid för riv Och ont i skam fick jag av det Jag tror jag lämnar bort min arma själ Till pastors röm i kapelle Och om man sköter om det riktigt väl Så får en gumman min istället Nej inte mycket blir väl som man hoppas Och ungarna är bäst när de är små Och kärleken är ljuvlig mens den knoppas Sen blir den knappast något bättre Ett löfte är väl bäst mens det är löfte Och annat blir det när det frias in Då har man glömt det mesta som man löfte Och knappast blir det nåt bättre Men när jag lämnar in en vacker dag Då ska jag leva på tvären A ja, just i kortspill och systembolag Som bryter ner karaktären Och ungkar vill jag också då förbli Som ensam själ vill jag vandra Men skumman springer kring och ligger i Och håller åkning på andra. Alla nedvall med sin egen melodi och text. Eh, och knappast blir det nog bättre. Säger vi att den heter. I varje fall sjöng han, ja, det var väl också en strålande underhållare. Therese och Peter Forssell får återkomma här och Therese sjunger och Peter spelar. Åke Blom spelar bas, tror jag. Åke Blom som är världsberömd över halva djävla i alla fall. Therese och Peter med hundra dragspel och en flicka.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 ska ju naturligtvis få komma tillbaka. Och så här i mörka november så är det väl nästan dags att säga good night Irene. Nå se där Mark. Good night Irene. Ja, det så nånting om att det var lite skillnad på innehållet i låtarna. Eller kommer man nu då? Ja. Hoppas att dagen är med. Hoppas att hon hör nånting i sin radio nu. Men nu kommer Hortens Patrasch igen. Men det här är en melodi som väl kanske inte är direkt eh, ortens ortens patraskslåt men eh, det är väl det som vi väntar på ja det ska ju bli Lucia och jul och nyår först men sen får våren komma så fort en del ortens patrask en glad kalypso om våren Jeg danser rundt og jeg sjunger strønt og jeg er vist lite i hatten Fra, la, la, la, la. I morgens sken der jag dansar hjemme til natten Og hva gikk de andre, hva ble de av? Jeg er ensom med min flaska Fra, la, la, la, la. Men det er så kul at de vattenpussarna flasker La la la la la, la la la la La di da do da do ba ba ba ba ba da bidi da da da da du utmediken aplaskar jag på min stolta väg ifrån bestem. Fra dela hosan jag drillar vis vem de gör det samma för resten. Och jag dansar långdans med alla träd så at mosan rycker i snoren. Fra dela la med run och in i en gul kalv så om borre. La la la la le le le le the little little La-rullade-baba-baba-baba-baba-baba Og jeg danset ut på et felt forut Følt av de som blodde og blængte Trædder-ralla-ralla Precise som det var Frost og stø Og jeg tenkte Vart tusen frosten er svår i mig Og det leds som glas när jag trampar Og jeg drar nammar Jeg ble skraj Nær jeg rundt i dribænkar klampar Ja, La deliva per più e la deliva baba papara la dita per andare le <Søkår> gu ba ba ba dirita tarairan. ka gloden do vas trampa ut i rabanten. Det er så heligt at det är vott och jag dansar runda en natt. Och titta snaket i ljusandag, alla fåglar sjunger i snåren. Kom er och dansa med mig ett slag i en glad kalypso om våren. Hon hör så dåligt. Ja, är... ja. ja, så är det. Det är bara att gilla läget. Här var det ortens patrask som fick... Uh... Jag tror det är Ola Adolfsson som har varit inblandad i den här melodin en gång i världen. En glad kalypso om våren. Jag tror att vi bjuder in Lennart Östling och Järnbrukarna igen. Med en liten låt. Vad var det vi hade valt här nu då? Brunkullan svans. Ja men det sa vi ju tidigare. <laughs> ja. Det kommer jag ihåg det. Det är ju Jämtlands nationalblomma, Brunkullan. Länder det stenkriol och järnbrukarnas dragspel dragspel i tar och baset rummet i ja i just Brunkullans vals bruun kullans vals med järnbruken då. Ja det är som jag brukar säga tiden är den enda som har vett att gå och vi ska väl snart gå också när vi är färdiga med spelandet i dragspelsprogrammets speldrag. Eh Anders och Tony har anlänt så de kommer att ta över klockan 18 med eh, måndagstansen. Till klockan 21. Men vi ska väl hinna några låtar till. Tror jag. Vad får du lova att bli nu tycker du? Nu tycker jag att det blir den gamla spinrocken. Den gamla spinrocken. Det är en gammal låt från, ja, från förra årtusendet. När kallen har kommit tror jag. På 30-talet, 40-talet. Jag ser om jag hittar nåt från 1930-40-talet någonting. Ja, det är inte så noga egentligen. Tycker jag. Vi låter i alla fall Gudni Daleen norskan spela. Eh, den gamla spinnrocken. Du er så toner som har litt så mange Ja detta var alltså gud i Dalen med den gamla spinrocken. Ja det var ju som som vi sa den är väl från 30-talet någon gång eftersom den den fanns ju med Sven Olof Sandberg bland annat. Ja man gjorde ju musik för i världen i alla fall. Skillnad mot vad man gör idag. Ja det händer väl idag också att man gör lite musik. Nu kommer det i alla fall en melodi med Greta Sundström. Och ja, den här var det väl Kajsa Stina som sjöng från början. Åsa Jinder text. Men nu är det Greta Sundström som spelar och sjunger. Av längtan till dig. et le Ja som om du inte fanns I and trrömmer var du enå näre Så under vars nä O jag trodde det jag fan de Men du var någon andnanstans Var endagå jag fund mit n så så jag At trrömme min te var sann Tänk alla fannar jag lämnar Ann lentamtilje, för jag trodde att du fanns och väntat det mig. Alla dagar jag vandrat, så sågisen åt ett för att möta den vackraste människa jag nånsin mött. Det var enkelt och vackert du såg att du vät mig Jag kunde anna att det fan en himmel på juden Jag såg dem och du badde mig att le mitt liv alltid med det Jag följde dinas de gå jag någons sin römttong fan deför mig Den kala fannar Jag lämnar all till dig. Ver trudde at du fanns og ventar det meg Want a friend my one love you should care for me So nice my What I love to see You make my life so glamorous Don't play me for feeling a feeling I'm a rose While I'm full of more love That's what you for me Play it, dance the game Återstå bare at se takk for i dag Måndagen den elfte i November mitt i mörkarna november. Men eh, snart blir det ljus här igen. Så fort vi har kommit fram till ja 20 21 december då vänder det. Men det blir då det. Som sagt det är slutet på speldraget nummer 888. Bara en sån sak. Tack Sonja för idag. Tack Sandra Bruno för jag fick vara med. <laughs> ja du får ju den nästa raffkommenderingen <laughs> nästa gång också. Ja tack. Det blir den 18:e då. Och Lars Åke och Annette är väl på Sri Lanka och har det varmt och skönt. Jag hoppas de svettas. Ja. Men som sagt, tack för idag. Vi hörs igen. So wonderful.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 Eller gå in på hemsidan brandbergensglasögon.se Hilalme personal hälsar dig hjärtligt välkommen till Brandbergens glasögon i Brandbergens centrum. Din lokala kvalitetsoptiker. Välkomna alla nya och gamla kunder till Västerhalinge centrum.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 Låt folk över hela världen veta vad ditt företag kan och gör. Radio Haninge direkt 1985. Hörs även på nätet. Radiohaninge.se Eller till exempel appen TuneIn Radio. Ring oss 070 762 9000. Eller mejla krister1radiohaninge.se Fynda på Radio Haninge direkt. Torsdagar har vi öppet hus mellan 13 och 16 på Markörgatan 2 i handen. Kom och fika och prata med andra lyssnare och lite programledare. Passa samtidigt på att fynda på vår utförsäljning av cd-skivor och ljudböcker. Kanonpriser. Känn er hjärtligt välkomna torsdagar 13-16. Färdig! Och det kan dö jag länge än. Det här är bara början men på den Jag länkar vägen öster väg. Vad visst du tvång av mig. Jag vet att tiden kan bli lång men jag kommer hem igen. Jag vet att det kan kännas ensam Jag vet att det kan kännas hårt Att lämna den man älskar Det är svårt Att resa på stormiga vatten Det är ingenting för mig Då vill jag hellre stanna kvar hos dig Det här är bara början än Och det kan dröja länge än ja men håll den fint tills vi ses igen. Jag längtar vädarna efter dig. Fast nästa tur får vänta mig. Jag vet att tiden kan bli lång men jag kommer ju hem igen. När dagarna blir så långa och känns som en evighet när långt hem stråket kallt och trist och grått när mil, efter mil blir längre för varje enda år som går då minns jag de som bor vi går det här är bara början än och det kan döja länge än Variamen på den 10 tisvisse Jag längtar meda näste grej Fast det tog mig Jag vet att tiden kan bli lång men jag kommer hem igen Det händer bara vad jag det kan jag Jag kommer hem till er. Hej och välkommen till eh, Måndagstansen med Anders och Tony. Och så har vi en besökare i studion här. <laughs> ja. Eh, vad vågar skulle säga för att inte ljuga då. Eh. Jo, man ringer hit och önskar en låt. Oh. Och då ringer man 08-777-2255. Och det är någon som har gjort så vi tar det. Yes. Hej och välkommen till Radio Haninge. Hej, det är Ludvig. Hej, Ludvig. Hallå. Hej. Hej. Hur är det med dig? Bra. Vad bra då. Vad vill du önska då? Någon låt med blackjack. Med blackjack? Corina. Nej. Aj det syns inte. Nej. Sande något annat då? Ja, jag vill höra, ja, vad vill du höra då då. Jag vet inte. Sandy kanske? Ja, den blir bra. Blir den bra? Ja. Men då kör vi där för dig då. Ja. ja? Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Sandy gick. Jag hör det då den slår. Hon ro Jag lämnar dig ty vä om måste gå Hennes nulär låg på bordet och där fanns en lapp med ett förlåd Allt som nu finns kar iröstna d dramamar om minkunde de som ärå Sä de hon bor inte läng rekkor Dansvar. den läger alla sorg men nu den är kvar tomma och jag vet att allting känns så fel för det finns ju bara denna kvinna det är hon som gör mig hel Freak day up till plotd sweet meg Amen. Som Ludvig ville höra. Ja. Eh, ingen ny på tråden. Nej. Eh, har du något att spela? Ja, det har vi väl nog. Vi kan ta... lite drifters med Erika Sjöström. Det gör vi. Yes. Det är vi som ska gå hem i natt- Erika Sjöström. Jajamän, yes. Hej och välkomna till Radio Harne igen. Hej, det är Moster. Hej, Moster. Är du i läge? Det är bra, själv då. Jo, ja, det är bra. Sitter du och kekar? Ja, vad har varit det för mm. gott då? Eh, det har varit peppar och sås och korv. Har varit, har Fråga, vad var, det, var det för gott? Ja, men det är gott. Nä. Nah. Idag blir det bara koksmat för att ni håller kärringen på och börjar ha bakat julkakor, tror jag. Jaha. Då steker man inte, för det blir likadant imorgon. Då blir det också någon koksmat. Jaja, det är bra. Ja. Ja. Ja. Ja, ehm, Purple Rain. Med Lars Gristers, tack. Purple Rain, ehm. Mm. Är det bra med Tony också? Jajamän, jag tror ja, det. det. Ja, det låter bra det. Åh, det rolar på. Jaha. Ja, det hade inte luddat ner idag hörde jag. Den Nej. Men han har ringt och sagt att morfar jag kommer upp en stund och sitter vid gästmicken. Jaha, okej. Okay. Så han är på gång. Ja, ja, ja det ser jag bestämmer. Han angra sig. Ja. Ja. Åh. Ja, men vad bra då. Ja. Nej, men då har ja, vi får... laddar den här åt dig. Ja, får vi se om sysarna ringer lite senare sen då från Egypten. Ja, man vet den aldrig. Ringer, de brukar väl skicka. Ja, de brukar skicka uh, SMS i såna fall. Ja, precis. Där. Ja. Ja. De har väl lutat och chekat kanske. Säkert. Ja. Men hur <laughs> ja, ja. ja, bror då? Ni men. Hej. Tackaj. Hej. I never meant to call you and it's wrong. I never meant cost you any pain I only wanted to one time see you laughing I only wanted to see you laughing in the tristast. Ajämän. Eh, inget på tråderna? Ja. Nej. Inte en. Undrar vad det är på TV:n idag. Jo. No. Eller också är det vi som är allmänt tråkiga och trista. Inget vill prata med oss. Ja, no. nej. Tror du? Man vet aldrig. Nej. Jag tänkte jag faktiskt ta en eh, låt med eh, Göran Ringbom. Okej. Okay. Lättje. Det blir bra det. Ja. Inte nu, kanskje sen. Jeg vil vile en <forskning> Kroppen på sin dag Läger han så Utan Lättkän Gör det si Gör det så Säger de slita Jag kan inte förstå Att de inte låta kroppen Tom si yo be a tar me cieste Them some sport she i qual up the mist Them ha be cieste Hanua tom es fu so be free Volona so que bego Ya tu Lat mam le fina Åh min kjærlighet, lite lechet for sin kropp og kroppen har du ingenting mot deg. Åh så klar, snele barn. Å flyr for du, la vil så blede i te der Astronomei holt dir letzter ich was der man musste elske vor der volle sie war war er kaso gott Låt dem jobba i, Den i att minns dig beständ. Där som sport see hard for af din beständ. Där som sen nej har din sin nesta. Annåt han nästan för så många i vem. Och låtsa saker beror. Jag tror. Vad man blir innan i skelen. Om man skenker litt lettere på sin kropp Kroppen har jo ingenting mot det Nei Ja, Gör det er Smaudin og Jordi Hva det der? Ja, jeg har aldri Har dere det? Nei Hva er det? Ja, jeg er velkommen til Radio Høyningen Hei, jeg er Høyning Hei, hei. hei. hei. hei. hei. Är eh, det vi skulle vill jag höra en båt till Köpenhamn eller att det fan. En båt till Köpenhamn. <skratt> ja. ja. Och sen är jag på väg upp. Snart. Ja. Eller vi är framme så du kan komma ner och kika till gången. Ja. Ja, hittade jag. Ja. Har du hittat en ton? Ja, vilken tänkte du ut då? Jag tänkte ta den. Avtår ja, den du då? På tar jag den. <laughs> du, vi vi kör den så kommer jag ner. Ja, vad bra då. Hej ja, då. Hej då. Hej då. Hej då. Ett hett kopp kaffe får mig att må bra. Jag känner du står solen steg upp och du försvann med en Jag börjar att minna så det känns festa i Jag och det att jag är hemma i men jag så båten till Köpenhamn Hamnar på kajen spanar in och snyggar man damm Si står båten tillbaka eller så vibir den forna Det vibrer så att vi tar båten till Köpenhamn lev lite sänt med varlo skäl du i er höft i gryningen du vet säget mig väl jag är trött år du jag känner mig inte i form så visst har du rätt vi tar en luft ikväll og tar igjen en annen helg Men jag vet hur det blir Vi tar båten til Køpenhamn Hamnar på krogen Spanar inn en snygg madame Sista båten tillbaka Eller så blir vi vel kvar der Det blir vel så at vi tar båten til København Når jeg sitter og tenker Kjenne jeg pløtts en lengk Det är väl så att vi tar båten till Köpenhamn? Båten till Köpenhamn med Lasse Stefans. Jajamän! Och nu har vi vår eh, nya praktikant här, Ludvig, igen. Ja. Ja. Hej och välkommen Trödy, har ni det? Ja, hejsan. <coughs> det här var Kerstin Ek. Hej Kerstin Ek och välkommen. Tack så mycket. Hej Ludvig. Välkommen du också. <coughs> ja, han hör lite dåligt för han har inga hörlurar. Nej, men... men då går det ju inte. Då får ni hälsa till honom i stället. Ja, vi, vi ska ordna det. Han kom precis och vi ordnar framför oss. Jag, förstår, jag förstår. Ja, tack. Ja. Jo hörru det, jag vet inte om man måste kunna dansa till det som man man önskar sig då. Man kan väl dansa till allt. Man kan ju vilja, annars kan man ju vila sig lite emellan. Ja. Det är en jag, tolkningsfråga hur man dansar. Ja, det har jag, jag beskjuste. Man kan stå och vicka lite. Absolut. Ja. Men hörru det, jag jag har fått för mig att jag skulle jag hörra Bjurkens visa. Bjurkens visa. Bjurkens visa är den här trädet du vet. Ja. Med Gailborgs sånger vet jag har har den. Eh. Äh. Alltså jag, jag vill ha den. Det har så en historia därför att när jag var väldigt ung, en 15-16 nå, då var vi ett litet gäng eh ungdomar som fick för oss att vi skulle gå till något äldreboende. Ålderdomshem hette det väl på den tiden. Ja okej. Okay. Och eh, un och underhålla där gamlingarna där lite grann. Ja. Och då hade var det så att ena mina bästa vänner hon hon spelade dragspel. Okej. Okay. Och då blev repertoaren efter vilka visor hon kunde. Så då blir det Bjurkens visa och Konvaljensag, sked och såna här. Och vi joler till mod så vi också. Okej. Okay. Och det är lite kul det för att de där som var så förskräckligt gamla, de var nog ganska mycket yngre än vad jag är idag så jag tycker det är lite kul. Ah. Ja. Ja. <laughs> Så, så så tänkte jag. Jag ja. önskar med Bjürkens visa. Bjürkens visa har vi hittat men ja. inte med självsinges. Eh... Nej, ja, men det är inte så nödvändigt. Nordenander sjunger har vi. Eller kanske de som har sjunger den. Jag kanske tog fel där till och med. Ja, men vi provar den då. Ja, men det låter jättebra. Ja. Ja, men vad kul. Ja, ja. har det så bra. Tacksama. Vi då. Vi då. grøna visår og jeg hør det da i hans gren der på og en gang så sjøng han så klara månen sken og som står han i bykken og det farv blåtet Søg og fra åske navn i hverken og det var det Å så smuler fram vad det moders skri O de märkt den lune vad där stod diskum O ja så Kysste trædet Lilla henn uled Hender ikke det Det har ingen ingen der for et sked Over løv Hjøren er det over blad og og en stjerna står, føl i vindens går, ned på visa med foten i en designers. Jaieman. Och mm. ingen på tråden och man vill ringa in och slå en, eller slå en signal då ringer man på 08 77 22 55. Jaieman. Jaieman. Vad ska det låta? Jaieman. Medans vi väntar på den då vad ska vi spela då Laura Ludwig? Vi kan ta en vikingarna med Umbersmeer. Ja. Ich hat nie gedacht das lebe traurig macht ohne dich ist alles so leer einmal so eine nacht hat das glück gebracht Doch du fehlst mir jeden Tag mit übers meine Sehnsucht und der We Überschwer komm ich wieder zu dir Dein Foto in der Hand Träum ich von uns im Strand Und der Wind erzählt mir, von dir Sommermelodie dies vergesse ich nie du gehörst für immer zu mir ihr das meine seel und der Wien me Miera umber umber, umber mer. Mer, mir. <tryck> ja. Miera mir heter det va? På tyska? Tror det. Umber mir. Vi kan inte uttala vad som står. Nej. Gå nu. Har du någon melodi du vill spela? Vi kan köra på lite drift huyền Men innan ni körde vi. Men du får det. Men innan vi kör någonting då vill jag säga så här man får ringa in på 08 777 2255 om man vill. Ja, och önska något eller prata av sig lite. Ja ja. Det går bra det med. Åh. Ja. Vi kör lite nåt lite. Vi kör lite kick i dong eller sånt då. Då gör vi det. Yes. dönsson. Ja i men. Mm? Ingen på tråden och man vill ringa in då ringer man på 07772255. Och medans vi väntar då tar vi nu jag Nej. Nu, nu jag vill Nej. Nu vill jag, jag dansa. dansa. Då tar vi det. En grön vals. Mm. Det blir bra mm. Ja, det. Mm. Perfekt och så här fint då. Ja, då tar vi den Nu vill jag dansa Dansa hela kvällen Släppa loss och känna mig fin Nu vill jag dansa Vugga hela natten Visa mig Nenting var på gång Jag ville bara ta dig i min fam och känna Se du to Når det stod meg så nicka du og lo Ja kom de inns og då grönvals mer nu, nu vill jag vill, vill jag, jag dansa. dansa Och hej och välkommen till Radio Hanne. Hej. Hej och välkommen. Hej. Tackar. Hur är vem det? Är? Sebbe. Ja. Sebastigan. Mm. Yes. Ja. Ja. Vad vill ja. du höra då? Jag tänkte höra önskade gäst Vad hette de? Jaha. G-E-S. Ja. ja G-S. G-S. Mm. Var det bara för att inte AIK fick S om guldet då, eller? Ja, just det. Mm. <laughs> det är inte så lätt när vissa lag är inne på att doma dig med dem hela tiden. <hör> Näe. Nah. Nej. Men det vore kul cool att de får vinna någon gång också. De har ju Djurgården och Hammarby lika mycket SN Gods Mike tillsammans. Ja. Åh. Vad var det du vill höra? Greverguld i USA. Fast heter det Torne jag hittade. Ja. Torne hittar den här åt Sebastian. Så ja, snällt. Ja. Så ja, vi kör så. det då sen. Ja, det är något bra. Ja. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Hej då. get that good in the sun That's the fire spring in to some me So come on